10. Strategia bazată pe produs Una dintre cele mai des folosite strategii pentru a obține avantajul competitiv este diferențierea produsului. Această strategie de diferențiere implică folosirea caracteristicilor unui produs vândut pentru a-l diferenția de concurență. Fiecare brand se construiește pe un produs, includ aici și serviciile. În consecință, poziționarea pe bază de produs reprezintă o opțiune disponibilă fiecărui brand indiferent de categoria în care concurează. Pentru multe branduri nou lansate, această strategie este singura opțiune, deoarece nu există suficiente legături emoționale de impact care să poată avea o influență. Companiile inovatoare au mare succes în folosirea acestei strategii, investind resurse în cercetare, dezvoltare și introducerea de noi produse și îmbunătățirea celor existente. Inovația continuă alimentează nevoia unei reconsolidări constante și de lungă durată a acestei strategii de diferențiere. Dacă vinzi un bun de larg consum, cum ar fi de exemplu gaz, este posibil să existe alternative mai bune. Contrar ideilor populare și bunurile de consum pot fi diferențiate, după cum o să vezi mai încolo. Cum să diferențiezi un produs Primul pas îl constituie identificarea beneficiilor legate de produs pe care le caută consumatorul ce le achiziționează. Apoi trebuie să îți analizezi capacitățile interne și să te întrebi care dintre aceste beneficii le poți livra și comunica mai bine. Caracteristici Un produs care rezolvă o nevoie mai repede, mai în siguranță și mai eficient din punct de vedere al costurilor poate fi nucleul unei strategii eficiente de diferențiere. Este important pentru un manager de brand să stabilească raportul cost-beneficii, înainte de a lua decizia de a adăuga o caracteristică și a folosi-o ca pe un element de diferențiere. În cazul în care costul general este mai mare decât cel mai bun preț care poate fi solicitat, această strategie nu merită urmată. Planul propus ar trebui să reflecte punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările cu care se confruntă compania, concurența și piața. Producție unică, un proces unic de producție sau un ingredient propriu. Modul în care produsul este realizat poate fi o modalitate excelentă de a-ți diferenția brand-ul în fața concurenței. În economia modernă, în care majoritatea bunurilor sunt produse în masă, o rețetă secretă, Coca-Cola, tehnologie proprie, aspiratoarele Dyson sau procesul de creație realizat de mână fac cu siguranță diferența. Lulu Lemon este un exemplu bun de strategie de diferențiere a ingredientului propriu folosit pentru a concura împotriva giganților categoriei. Binecunoscutul producător de haine inspirate de yoga și a construit succesul pe materialul propriu, Luon, un material care oferă memoria formei și capacități excelente de întindere. Astfel, brandul a devenit cel mai important participant al segmentului împotriva unor giganți ca Nike sau Adidas. Performanță. Acesta este un alt atribut bun al produsului care poate fi folosit pentru a-ți separa brandul de concurență. BMW folosește din plin acest concept în poziționarea sa, prezentându-și produsul ca fiind dispozitivul suprem de condus. Dedicarea lui Servelo de a proiecta și construi biciclete aerodinamice este elementul care a ajutat brandul să-și creeze o nișă specifică în segmentul extrem de competitiv al bicicletelor de curse, dominat de jucători mult mai mari ca Trek, Specialized și Giant. Sloganul brandului lor, viteză, proiectată, reprezintă o reflexie excelentă a filozofiei lor. Capcana consumatorului exigent Ciclul de viață al produsului se scurtează constant pe măsură ce consumatorii se îndreaptă spre ceea ce este nou. Pentru a rămâne competitiv, brandul trebuie să țină pasul cu ultimele tendințe și tehnologii, astfel consumatorii se vor îndrepta spre ofertele concurente. În economia globală curentă, externalizarea unui produs se realizează mai ușor ca niciodată, iar caracteristicile unui produs pot fi copiate repede. În consecință, majoritatea companiilor caută modalități alternative de a se deosebi de concurență. Una dintre variantele cele mai des folosite este strategia de diferențiere bazată pe livrarea unui serviciu superior sau unic. Proiectare O proiectare atractivă și unică a produsului este o modalitate eficientă de diferențiere. Apple folosește constant această strategie care se reflectă în întreaga lor gamă, de la iPod la iMac. Companiile italiene sunt de asemenea mari fane ale acestei strategii, fie că este vorba despre mașini, Ferrari, haine, Gucci sau biciclete, Pinarello și Coliano. Țările nord-europene sunt de asemenea faimoase pentru conceptele lor unice de proiectare care combină simplitatea, funcționalitatea și aspectul practic. Acestea sunt doar câteva exemple referitoare la modul în care poate fi obținută diferențierea pe baza produsului. Însă, există un număr nelimitat de opțiuni pe care o companie le poate urmări, în funcție de capacitățile sale. Este calitatea produsului o modalitate bună de diferențiere? Această întrebare generează de regulă multe dezbateri. În piețele mature, precum America de Nord sau Europa de Vest, calitatea produsului este rar folosită pentru a diferenția eficient un brand. Calitatea a devenit mai degrabă un punct de paritate în loc de element de diferențiere. Brandurile de pe aceste piețe au de înfruntat o concurență serioasă și reglementări instituționale dure care definesc parametrii pieței. În consecință, o companie care oferă produse de o calitate substandard are șanse mici de a supraviețui exigențelor guvernamentale și mai ales ale consumatorilor. În piețele emergente, care sunt mai puțin competitive și cu reglementări mai relaxate, promovarea calității produsului ar putea fi o abordare bună. Dacă brandul tău este perceput ca oferind produse de cea mai bună calitate din categorie, e posibil să ai succes. Indiferent de piață, poziționarea pe baza calității produsului se potrivește mai ales brandurilor care au o istorie lungă în furnizarea de produse de încredere, și au și elemente doveditoare Premiile industriei și rezultatele testelor independente sunt instrumente excelente pentru a susține acest tip de poziționare Provocările diferențierii și poziționării bazate pe produs Fiecare strategie de diferențiere are provocările ei Dar particularitățile și caracteristicile produsului pot fi copiate cu ușurință Compania ta trebuie să fie mereu cu un pas înaintea tendinței și să investească în îmbunătățirea și perfecționarea produsului. În caz contrar, produsele vor fi rapid depășite. Un exemplu bun sunt cei de la BlackBerry, inventatorii telefoanelor inteligente, care se luptă în prezent pentru a rămâne pe piață. Disponibilitate Viteza de livrare reprezintă un beneficiu prețuit de mulți consumatori pentru care sunt dispuși să plătească în plus în cazul în care compania ta poate livra bunuri și servicii mai repede decât concurența, viteza de livrare ar putea constitui un avantaj competitiv. Este o modalitate excelentă de diferențiere pentru companiile care vând produse a căror producție necesită mai mult timp sau care sunt realizate la comandă. Mobilă, utilaje grele, încălțăminte și bijuterii personalizate, acestea fiind doar câteva exemple. Companiile business to business ar putea folosi viteza de livrare ca element de diferențiere. Un alt exemplu foarte bun vine dintr-o industrie în care livrarea reprezintă oferirea produsului în sine. Într-o mișcare strategic inteligentă, FedEx a decis să nu intre în competiție directă cu UPS și în schimb să se concentreze pe expedierile cu livrare a doua zi. Poziționarea lor eficientă se reflectă în sloganul FedEx pentru expedierile care trebuie neapărat livrate a doua zi. Disponibilitatea este o componentă cheie a pachetului de servicii. Niciun brand, indiferent cât de grozavă este strategia de poziționare și comunicare, nu va avea succes dacă nu este disponibil în zona în care cumpără clienții să-i țintă. Un brand disponibil în mai multe zone decât concurența poate transforma disponibilitatea într-un avantaj competitiv. Husqvarna, liderul mondial al echipamentelor de exterior, își menține poziția pe primul loc printr-o rețea bine pusă la punct de comercianți specializați, care oferă o acoperire geografică mai mare decât concurența, împreună cu un serviciu și asistență superioare. Enterprise a dus disponibilitatea la nivelul următor în industria mașinilor de închiriat. Compania a fost prima care a promovat serviciul gratuit de ridicare pentru clienți. Rezultatul a fost că au devenit prima companie de închiriere auto din Statele Unite.